Na by Betabara, Johannes die wasserse getuienis van homself en van die meester, Johannes 1 vers 19 tot 30, en dit is die getuienis van Johannes toe die judeers uit Jerusalem priesters en levieten gestuur het om om te vraag, wie is ie? Hierdie vers handel oor die externe feit, en daarvoor het dit geen dieper betekenis nie. Uit hierdie sending kan slechts één ding duidelik verstaan word, dat die gevoel van verhevendheid van die judeers ten hierdie tyd alreeds die oorspronkelike licht begin voel, of waar het, en wel dat die oorspronklike lig van Elohim bezig was om nader te kom na die mens op aarde, en hoes al reeds op aarde wees, en het aangeneem dat hierdie oorspronklike leve van alle leve binnen in Johannes inwoon, en hy die beloofde Messias is. Dit is waarom na aanleiding van die genoemde veronderstelling, eerder as Johannes reputatie as prediker, dat hulle afgevaardig is gestuur het om om te vraag wie hy was, die Messias of Elia of een ander profeet, Vers 20 en 21 En hy het erken, en nie ontken nie maar hy het erken, ek is nie die Messias nie. Toe vraag hulle om, wat dan? Is hy Elia? En hy sê ek is nie. Is hy die profeet? En hy antwoord, nie. Die rede waarom hulle vir Johannes gevraad of hy Elia of een ander profeet was, was die feit dat hulle profeeties een skrif verklaar het, dat Elia die voorloper van die beloofde Messias sy wees en sy die hele Israel voorbereid vir die groot gebeurtenis van die Messias. Buitendien, ten daarie tyd sou ook ander profete verskyn, wat ook die Messias sou vooraf gaan as boodskappers. Dit was bekend aan die gesante van Jerusalem, wat degelijk onderrig was in die skrif, en daarom het hulle vir Johannes al hierdie vragen vraag, gevra, maar hy het beleid dat hy nie een van hulle was nie. Vers 22 Toe sê hulle vrom, Wees jy, dat ons antwoord kan gee aan die wat ons gestuur het, wat sê jy van jyself? Daarom moes hulle voortgaan om om te vraag wie hy eindelijk was, en vers 23 Hy antwoord, ek is die stem van die een wat roep in die wildernis. Bereid die weg van Yahweh, maak gelijk in die woestijn een groot pad vir ons alwee, soos Jesaja die profeet gesê het. Waarop Johannes beleid dat hy die roeper in die wildernis is, wat die weg voorbereid vir Yahweh, soos voorspel der Jesaja. Hier sou die vraag rechtvaardig wees, waarom Johannes die wildernis gekies het vir sy werk, waar so nie mens aan nie baie mense gewees het nie, Daar het meer raadsam sal wees om 'n voorloper te plaas in meer dig bevolkte gebiede. Wat een nit kan die mees krachtige roep wees in die dooie wildernis waar die klank van die roep omsel verloor voordat dit enige bereik Selfs as dit een menselike oorbereik het, sy so het heel te mal onvoldoende wees in een saak wat so essentieel belangrik was voor alle mense. Om hier die vraag te beantwoord moet daarop gewys word dat die term wildernis nie so seer verweis na die klein woestijn te Betabara kan die Jordanie, maar eerder na die geestelike woestijn in die menslike harte. Die woestijn van Betabara, waar Johannes eindelijk gewoon het, gepreek het en gewas het, is slechts gekies om aan die mens symbolies te toon hoe dit in sy hart gelijk het. Namelijk net so onvruchtbaar, leeg en gestroop van edele vruchte, maar vol dorings en dissels allerhande soorte onkruid, adders en ander ongedierd is, en in so n menselike woestijn verskyn Johannes soos 'n ontwaakte gewete, wat hy geestelik ook verteenwoordig en predik berouw vir die vergifnis van oortredinge, waarder hy die weg vir jawe voorbereid na die harte van die mense, wat so onvruchtbaar soos een woestijn geword het. Nou bly slechts die vraag oor waarom Johannes ontkyn dat hy wel oor leal vir profeet is, aangezien volgens my eie geduien is, hy wel die een was, sowel as die ander. Want ek myself het my apostel, sowel as die ander luisteraars van my, onderrig en baie duidelik gesê dat Johannes wel Elia was, wat voor my moes kom as jylle dit wil anneem. Die rede vir hierdie ontkenning was omdat Johannes homself slechts beskryf volgens hy aktieve nieuwe roeping en nie volgens die vorige een wat aan sy gees gegees binnen Elia toe hy op aarde geleef het nie. Elia moes moelog straf en vernietig waar Johannes mense moes oproep tot berouw, die vergifnis van oortreding, dier was of doop verleen, en die weg vir my berei, en in oor die met die reaktiviteit, het hy homself aangebied, slechts as dit wat hy nou under waarheid was. Vers 24 en 25 En die wat gestuur was, was hy die fariseers, en hylle vraag hom en sê vir hom, Waarom was of doop hy dan, as hy nie die Messia of Elia of die profeet is nie? Angeseen hy gedoop of gewas het, wat slechts toegelaat was dyr die priesters en die profete, wat bewys kon lever dat hy hiervoor geroep is, namelijk die priesters en leviete, wie na hom gestuur is, dyr die jaloerse fariseers, en gevra het waarom hy mense doop, as hy nie een of die ander was nie. Vers 26, Johannes antwoord hulle en sê, Ek was in water, maar onder jylle is dan hy, vir wie jylle nie ken nie. Maar Johannes sê, Ek doop slegs met water, wat beteken ek was harte wat besoedel geword het vir die waardige ontvangs van die een wie, soos dit is, in jylle midde was vir die geruime tyd, maar wie jylle nie herken het nie, weens jylle blindheid tyd. Hier word ook amal wat my, jawe daarby te soek, verteenwoordig, dier die gesante wat oor land en see reis en die weisgeren vraag, waar is die Messias, wanneer en waar sal hy kom? Die ware een, wie een woonplak vir homself in hulle harte gebouw het, in wie slechts daar gevind kan word. Oe, daar die misleide soekers, vir hom soek hulle nie, tenminste nie in die enigste plek waar hy gesoek moet word en gevind sal word nie. Vers 27 en 28 Dit is hy wat na my kom, wat voor my geword het, wie sy schoenrie my ek nie waardig is om los te maak nie. Dit het gebeur in Betabara, kan die Jordaan, waar Johannes bezig was om te was of doop. Wat een nederige getuienis lever Johannes voor die priesters en die leviete, aangezien hy volkome bewis was wie aarde toegekom het as die Messias. Maar wat is het nou vir soe wereldse weise priesterdom? Hulle het Johannes die ware getuienis geignoreer, want hulle het nie erg gehad aan een nederige, arme en beskuie Messias nie, maar wou een gehad het waarvoor elkeen moes beswijk van vrees en angst. Met sy eerste verskyning, natuurlijk nergens anders as in Jerusalem nie. Wie sigpaar sal moet neerdaal vanaf die jemele, en wie sal moet skyn, helderder as die son, vir van ontelbare engele, en wat slechts in die tempel gaan inwoon, moet hierdie Messias onmiddellik al die bestaande heerskap hy afskaf en vernietig, onmiddellik die judeers onsterflik maak, hulle voorsien van al die geld op aarde, en sal ten minste honderde oortollige berge met daverindige raas in die see moet gooi, en terselfder tyd ook die arm vuilgepepel terechtstel, dan sou hulle in hom gegloed en sou geset, Meester, jy is so vreselik sterk en machtig, amal sal diep moet neerbuig voor jy en hulle self in die stof neergooi, en die hoopriester is nie waardig om jy skoenerie my los te maak nie. Maar die Messias het aarde toegekom, werkelijk arm, onbeduidend en klaarblijklik swak, het nie een teken bewerk voor die oe van die voorhandstaandes vir amper dertig jaar nie. Hy het hard gewerk saam met Joosef as skreinwerker en in die geselskap van die laarklasse opgesoek. Hoe kan in die oë van die trotse en baie wyse judeer, tenon die lang verwagte Messias wees? Weg met so 'n lasteraar. So 'n tovenaar wat sy prestasies tot stand bring met die hulp van die hoofduiwel. So 'n ongepoetste en vulgêre skrynwerker wat iewers met die hulp van Satan geleer het om towery te beoefen. Wie kalvoet loop, wie een vriend is van die laagste gepepel en wat met hulle rondwandel, wat hoere ontvang en eet en drink in die geselskap van openbare sondag en daardeur die wet openlik teenstaan, hoe kan hy oor die Messias wees, die beloofde Messias? Dit was die opinie oor my der die verhewe en weise judeers, gederende my volle teenwoordigheid in die vlees op aarde, en precies die selfde beskouwing word vandag nog huldig, der miljoene omtrend my, wat net glad nie wil hoor van hy sagmoedige, vergevingsgesinde Elohim, wie sy woord hou nie,